Și omul acesta era cel mai cuvază din toți locuitorii răsăritului. Fiii săi se ducea unii la alții și dădeau rând pe rând câte un ospăț. Și pofteau și pe cele trei surori ale lor să mănânce și să dea împreună cu ei. Și după ce treceau zilele de ospăț, eu chema și simțea pe fii săi. Se scula bise dimineață și aducea pentru fiecare din ei câte o ardere de tot, căci zicea eu. Poate că fiii mei au păcătuit.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 Pe când vorbea el încă, a venit un altul și a zis, Niște haldeieni, înșirați în trei cetăți, s-au aruncat asupra cămilelor, le-au luat și au trecut pe slujitori prin ascutișul săbiei. Numai eu am scăpat ca să-ți dau de știre. Pe când vorbea el încă, a venit un altul și a zis, Fiii și ficele tale mâncau și beau vin în casa fratelui lor în plinăscut.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 Domnul a dat și Domnul a luat, binecuvântat fie în numele Domnului. În toate acestea, eu n-a păcătuit deloc și n-a vorbit nimic necuvincios împotriva lui Dumnezeu. Cartea lui Eu, capitolul 2 Fiii lui Dumnezeu au venit într-o zi de s-au înfățișat înaintea Domnului. Și a venit și satana în mijlocul lor și s-a înfrățișat înaintea Domnului.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 Să piară din an, să nu mai fie numărată între luni. Da, stearvă să fie noaptea aceea, ducă să veselia din ea. Blestemată să fie de cei ce blastămă zilele, de cei ce știu să întăritele vietani, Să se întunece stelele din amurgul ei, în zădar să aștepte lumina și să nu mai vadă genele zorilor zilei.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 Suspinurile îmi sunt hrana de toate zilele și șalea mi se varsă ca apa. De ce mă tem? Aceea mi se întâmplă. De ce mi-e frică de aceea am parte? N-am nici liniște, nici pace, nici odihnă și necazul dă peste mine. Cartea lui Eu. Capitolul 4. Elifaz din Temana luat cuvântul și a zis. Dacă vom îndrăzni să-ți vorbim, Te vei supăra? Dar cine ar putea să tacă? De multe ori tu ai învățat pe alții și ai întărit mâinile slăbite. Cuvintele tale au ridicat pe cei ce se clătinau și ai întărit genunchii care se îndoiau. Și acum când este vorba de tine, ești slab. Acum când ești atins tu, de turburi. Nu este frica ta de Dumnezeu sprijinul tău. Nădejdea ta nu-i neprihănirea ta. Aduce aminte, te rog, care nevinovat a pierit? Care oameni neprihăniți au fost nimiciți? După te am văzut eu, numai cei ce ară fără de legea și nerejuirea ai secere roadele. Aceia pier prin suflarea lui Dumnezeu, nimiciți de vântul mâniei lui. Mugetul leilor îngetează, dinții puilor de lei sunt zdrobiți, leul bătrân pierde din lipsă de pradă. Și puiile oaie cei se risipesc. Un cuvânt s-a furișat până la mine și urechea mea i-a prins sunetele ușoare. În clipa când vedenile de noapte frământă gândul, când oamenii sunt cufundați într-un somn adânc, m-a apucat groaza și spaima și toate oasele mi-au tremurat. Un duh a trecut pe lângă mine. Tot părul mi s-a zburlit ca ariciul. Un tip cu o înfățișare necunoscută era înaintea ochilor mei, și am auzit un glas care șoptea încetişor. Viva omul fără vină înaintea lui Dumnezeu! Viva el curat înaintea celui ce l-a făcut! Dacă n-are încredere Dumnezeu nici în slujitorii săi, dacă găsește el greșeli chiar la îngerii săi, cu cât mai mult la cei ce locuiesc în case de lut, care-și o bârșia din țărână și pot fi zdrobiți ca un vierme. De dimineață până seara sunt zdrobiți, Pier pentru totdeauna și nimeni nu ține seama de ei. Li se taie fierul vieții mor și tot n au căpătat înțelepciunea. Cartea lui eu, Capitolul 5 Striga acum! Cine îți va răspunde, căruia dintre Sfinții vei vorbi. Nebunul ucis de mânia lui, prostul nu are ucis de aprinderea lui. Am văzut pe un nebun prinzând rădăcină, apoi, deodată i am blestemat locuința. Fiii lui n-au noroc, sunt călcați în picioare la poartă și nimeni nu îi scapă. Secerișul lui este mâncat de cei flămânzi care vin să-l ia chiar și din spini, și averile lui sunt înghitite de oameni însetați. Nenorocirea nu răsare din țărână și suferința nu încolsește din pământ. Omul se naște ca să sufere, după cum Spânteia se naște ca să zboare. Eu aș alerga la Dumnezeu, lui Dumnezeu i-aș spune necazul meu. El face lucruri mari și nepătrunse, minuni fără număr. El varsă ploaia pe pământ și trimite apă pe câmpii. El înală pe cei smeriți și izbăvește pe cei necăjiți. El nimicește planurile oamenilor vicleni și mâinile lor nu pot să le împlinească. El prinde pe cei înțelepți în viclenia lor și planurile oamenilor înșelători sunt răsturnate. Dau peste întuneric în mijlocul zilei, bâșbuie ziua nămează mare ca noaptea. Astfel Dumnezeu o crotește pe cel slab împotriva amenințărilor lor și îl scapă din mâna celor puternici, așa încât a sprijinește pe cel nenorocit, iar fără de legea își închide gura. Ferice de omul pe care îl cearte Dumnezeu! Nu ne socotim ustrarea celui atotputernic! El face rana și tot el o leagă. El rănește și mâna lui te măduiește. De șase ori te va izbăvi din necaz și de șapte ori nu te va atinge răul. El te va scăpa de moarte în vreme de foamete și de loviturile săbiei în vreme de război. Vei fi la adăpost de biciul limbii, vei fi fără teamă când va veni pustiirea. Vei râde de pustiire ca și de foamete și nu vei avea să te tem de fiarele pământului. Căci vei face legământ până și cu pietrele câmpului, și fiarele pământului vor fi în pace cu tine. Vei avea fericire în cortul tău, îți vei găsi turmele întregi, îți vei vedea sămânța crescându-ți și odrasăle, înmulțindu-se ca iarba de pe câmp. Vei intra în mormânt la bătrânețe ca snopul strâns la vremea lui. Iată ce am cercetat. Și așa este. Ascultă!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 Sufletul meu le suge o travă și groaza domnului bagă fiori în mine. Îmi să măgarul sălbatic când are verdeață. mugește boul când are de mâncare. Poți mânca cei fără gust și fără sare. Are vreun gust al unui ou. Orice lucru de care aș vrea să nu mă ating, acela e hrana mea, fie cât de grețoasă ia. O! Oh. De mi s-ar asculta dorința și de mi-ar Dumnezeu nădejdea. Dar vrea Dumnezeu să mă zdrobească, întinde -și mâna și să mă prăpădească. Îmi va rămânea măcar această mângâiere, această bucurie, îndurerile cu care mă copleșește, că niciodată n-am călcat poruncile ce îi spun. La ce să mai nădejduiesc când nu mai pot? La ce să mai aștept când sfârșitul se știe? Tăria mea, oare este o tărie de piatră? Trupul meu e de aramă? Nu sunt eu lipsit de ajutor și n-a fugit mânduirea de mine. Cel ce sufere are drept la mila prietenului, chiar dacă părăsește frica de tot puternic. Frații mei s-au arătat înșelători ca un pârâu, ca al pârailor care trec. Un sloi le tulbure cursul, zăpada se îngrămește pe ele, bine arșița vremii și seacă.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 Capitolul 7. Soarta omului pe pământ este ca a unui ostaș, și zilele lui sunt cale unui muncitor cu ziua. Cum suspine robul după umbră, cum își așteaptă muncitorul plata, așa am eu parte de luni de durere, și partea mea sunt nopți de suferință. Mă culp și zic, când mă voi scula? Când se va sfârși noaptea? Și mă de frământări până în revărsatul zorilor. Trupul mi se acopere cu viermi și cu o coajă pământoasă, pielea-mi crapă și se desface. Zilele mele zboară mai iubi decât suveica tăsătorului, se duc și nu mai am nicio nădejde. Aduți aminte, Dumnezeule, că viața mea este doar o suflare, ochii mei nu vor mai vedea fericirea. Ochiul care mă privește nu mă va mai privi. Ochiul tău mă va căuta și nu voi mai fi. Cum se risipește norul și trece, așa nu se va mai ridica cel ce se pogoară în locuința morților. Nu se va mai întoarce în casa lui și nu își va mai cunoaște locul în care locuia. De aceea nu voi ține gura, ci voi vorbi în neliniștea inimii mele. Mă voi tângui în amărăciunea sufletului meu. Oare o mare sunt eu sau un balaur de mare, de-ai pus trajă în jurul meu? Când zic, patul mă va ușura, culcușul îmi va alina durerile, atunci mă înspăimânt prin visuri, mă îngrozești prin vedenii. Ah, aș vrea mai bine gâtuirea, mai bine moartea decât aceste oase. Le disprețuiesc, nu voi trăi în veci. Lasă-mă, căci doar o suflare mi-e viața. Ce este omul ca să-ți pese atât de mult de el, ca să iei seama la el, să-l cercetezi în toate diminețile și să-l încerci în toate clipele? Când vei înceta odată să mă privești? Când îmi vei da răgaz să-mi cu ipatul? Dacă am păcătuit, ce pot să-ți fac păzitorul oamenilor? Pentru ce mai să săgeților tale de a am ajuns o povară chiar pentru mine însumi? pentru ce nu-mi păcatul și pentru ce nu-mi uiți fără de legea. Căci voi adormi în țărână și când mă vei căuta, nu voi mai fi. Cartea lui Eu, capitolul 8. Bildat din Șua a luat cuvântul și a zis, Până când vrei să vorbești astfel? Și până când vor fi cuvintele guritale ca un vânt puternic? Oare va Dumnezeu dreptul? Sau va răscurna cel puternic dreptatea? Dacă fii tăi au păcătuit împotriva lui, i-a dat pe mâna păcatului, dar tu, dacă alergi la Dumnezeu, dacă rogi pe cel puternic, dacă ești curat și fără prihană, atunci, negreșit, el va veghea asupra ta și va da înapoi fericirea locuinței tale nevinovate. Vechea ta propășire va fi mică față de cea mai târziu. Întreabă pe cei din neamurile trecute și ia aminte la pățania părinților lor. Căci noi suntem de ieri și nu știm nimic. Lilele noastre pe pământ nu sunt decât o umbră. Ei te vor învățați, vor vorbi și vor scoate din inima lor aceste cuvinte. Crește papura fără baltă? Crește trestia fără umețeală? Fiind încă verde și fără să se taie, ea se usucă mai repede decât toate ierburile. Așa se întâmplă tuturor celor ce uite pe Dumnezeu și ne dește celui nelegiuit va pieri. Încrederea lui este zdrobită și sprijinul lui este o pânză de paianșă. Se bizuie pe casa lui, dar nu este tare. Se prinde de ea, dar nu ține. Cum dă soarele înverzește. Își întinde ramurile peste grădina sa. Își împletește rădăcinile printre pietre, pătrunde până în ziduri. Dar dacă smulgi din locul în care stă, Locul acesta se leapă de el și zice, nu știu să te fi cunoscut vreodată. Iată, așa sunt desfătările pe care îi le aduc căile vieții lui. Apoi din același pământ răsar alții după el. Nu, Dumnezeu nu de pe omul fără prihană și nu o crotește pe cei răi. Ba încă, el îți umple gura cu strigăte de bucurie și buzele cu cântări de veselie. Vrăjmașii tăi vor fi acoperiți de rușine, iar cortul celor răi va pieri. Cartea lui eu, capitolul nou Iov a luat cuvântul și a zis, Știu bine că este așa. Și cum ar putea omul să-și dreptate înaintea lui Dumnezeu? Dacă ar voi să se certe cu el din o mie de lucruri, n-ar putea să răspundă la unul singur. A lui este înțelepciunea și a tot atotputernicie. Cine i s-ar putea împotrivi fără să fie pedepsit? El mută deodată munții și răstoarnă în mânia ta. Zguduie pământul din temelia lui de iseclatină stâlpii. Poruncește soarelui și soarele nu mai răsare și ține stelele sub peceta lui. Numai el întinde cerurile și umblă pe înălținile mării. El a făcut ursul mare, luceafrul de seară și ralițele și stelele din ținuturile de mia zi.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 Voi vorbi în amărăciunea sufletului meu. Eu zic lui Dumnezeu, nu mă osândi. Arată-mi pentru ce te cerți cu mine. Îți place să chinuiești, să disprețuiești făptura mâinilor tale, în timp ce faci să strălucească bunăvoința peste sfatul celor răi? Oare ai ochi de carne sau vezi cum vede un om? Vilele tale sunt ca omului și anii tăi ca anii lui? Ca să cercetez fără de legea mea și să cauți păcatul meu când știi bine că nu sunt vinovat și că nimeni nu mă poate scăpa din mâna ta? Mâinile tale m-au făcut și m-au zidit. Ele m-au întocmit în întregime, și tu să mă nimicești. Adu-ți aminte că tu mai lucrat ca lutul și vrei din nou să mă prefaci în tărână? Nu mai mulți ca laptele, nu mai închegat ca brânza. M-ai îmbrăcat cu piele și carne, m-ai tăsut cu oase și vine, mi-ai dat bunăvoința ta și viața, m-ai păstrat cu suflarea prin îngrijirile și pază ta. Iată totuși ce ascundeai în inimă ta, iată știu acum ce aveai de gând, că dacă păcătuiesc să mă pândești și să nu-mi ierți fără legea. Dacă sunt vinovat, vai de mine, dacă sunt nevinovat. Nu îndrăznesc să-mi ridic capul, sătul de rușine și cufundat în ticăloșia mea. Și dacă îndrăznesc să-l ridic, mă urmărești ca un leu, mă lovești cu lucruri de mirat, îmi pui înainte noi martori împotrivă, îți crește mânia împotriva mea și mă cu o droaie de nenorocir. Pentru ce mai scos din pântecele mamei mele? O, de și murit și ochiul să nu mă fi văzut. Aș fi ca și cum n-aș fi fost. Și din pântăcele mamei mele aș fi trecut în mormânt. Nu sunt zilele mele destul de puține? Să mă lasă dar, să plăce de la mine și să răsuflu puțin, înainte de a mă înduce ca să nu mă mai întorc. În țara întunericului și a umbrei morții, în țara negurii adânci, unde domnește umbra morții și neaurinduiala, și unde lumina este ca întunericul. tunericul, Cartea lui eu, capitolul 11 Sofar dinama a luat cuvântul și a zis, Să rămâne această nevală de cuvinte fără răspuns și să creadă limbutul care are dreptate. Vor face vorbele tale deșerte pe oameni să tacă și îți vei bate joc de alții fără să te facă cineva de rușine? Tu zici, felul meu de a vedea este drept. Și sunt curat în ochii tăi. A, ah, de vrea Dumnezeu să vorbească, deși ar deschide buzele să-ți răspundă și de-ți-ar descoperi tainele înțelepciunii lui, ale înțelepciunii lui nemărginite, ai vedea atunci că nu se răsplătește totuși după fără delegea ta. Poți spune tu că poți pătrunde adâncimile lui Dumnezeu, că poți ajunge la cunoștința desăvârșită a celui atotputernic? Cât cerurile de înaltă, ce poți face? Mai adâncă decât locuința morților, ce poți ști? Întinderea ei este mai lungă decât pământul și mai lată decât mare. Dacă apucă, dacă închide și cheamă el la judecată, cine îl poate opri? Căci el cunoaște pe făcătorii de rele, vede ușor pe vinovat. Omul, din potrivă, are minte de nebun și s-a născut ca mânzul unui măgar sălbatic. Tu îndreaptă-ți inima spre Dumnezeu, întinde mâinile spre El, depărtează-te de fără de lege și nu lăsa nedreptatea să locuiască în cortul tău. Și atunci îți vei ridica fruntea fără teamă, vei fi tare și fără frică. Îți vei uita suferințele și îți vei aduce aminte de ele ca de niște ape care s-au scurt. Vilele tale vor străluci mai tare decât soarele la amiază, întunericul tău va fi ca lumina dimineții. Vei fi plin de încredere și nădejdea nu-ți va fi zădarnică. Te vei uita în jurul tău și vei vedea că te poți odihni liniștit. Te vei culca și nimeni nu te va turbura și mulți vor umbla după bunăvoința ta. Dar ochii celor răi se vor topi, ei n-au loc de scăpare, moartea, iată nădejdea loc. Cartea lui Iov, capitolul 12. Iov a luat cuvântul și a zis S-ar putea zice în adevăr, că neamul omenesc sunteți voi și că odată cu voi va muri și înțelepciunea. Am și eu minte ca voi. Nu sunt mai pe jos decât voi. Și cine nu știe lucrurile pe care le spuneți voi? Eu sunt de bagiocura prietenilor mei când cer ajutorului Dumnezeu. Dreptul, nevinovatul, de bagiocure. Dispreț în nenorocire, iată zicerea celor fericiți, dă brânci cu ea cu piciorul. Jăfuitorilor li se lasă corturile în pace, celor ce mânie pe Dumnezeu le merge bine, măcar că Dumnezeul lor este în pumn. Întreabă dobitoacele și te vor învăța, păsările cerului și îți vor spune. Vorbește pământului și te va învăța, și peștii mării îți vor povesti. Cine nu vede în toate acestea dovadă că mâna Domnului a făcut asemenea lucruri? El ține în mână sufletul a tot ce trăiește, suflarea oricărui trup omenesc. Nu deosebește urechea cuvintele. Cum gustă cerul gurii mâncării? La bătrâni se găsește înțelepciunea și într-o viață lungă e pricepera. La Dumnezeu este înțelepciunea și puterea, sfatul și priceperea ale Lui sunt. Ce dărâmă El nu va fi judi din nou. Pe cine îl închide El, nimeni nu va scăpa. El oprește apele și totul se usucă. El de dă drumul și pustiesc pământul. El are puterea și înțelepciunea. El stăpânește pe Cel ce se rătăcește sau rătăcește pe alții. El ia robi pe sfernici și turbură mintea judecătorilor. El dezleagă legătura împăratilor și le pune o frânghie în jurul coapselor. El ia robi pe preoți. El răstoarnă pe cei puternici. El taie vorba celor meșteri la vorbă. El ia mintea celor bătrâni. El varsă disprețul asupra celor mari. El dezleagă briul celor tari. El descopere... Ce este ascuns în întuneric, el aduce la lumină umbra morții. El face pe neamuri să crească și el le nimicește, el le întinde până departe și el le aduce înapoi în hotarele lor. El ia mintea căpetenilor poporului, el îi face să rătăcească în pustiuri fără drum, unde bășbuie prin întuneric și nu văd de El îi face să se clatine ca niște oameni be. Cartea lui eu, capitolul 13. Este, ochiul meu a văzut toate acestea. Urechea mea a auzit și a luat seama. Ce știți voi, știu și eu. Nu sunt mai pe jos decât voi. Dar vreau să vorbesc acum celui tot puternic. Vreau să ne apăr pricina înainte lui Dumnezeu. Căci voi sunteți niște făuritori de minciuni. Sunteți cu toții niște doctori de nimic. O, oh, de-ați fi tăcut! Ce înțelepciune ați fi arătat! Acum ascultați-vă, rog, apărarea mea și luați aminte la răspunsul buzelor mele. Vreți să vorbiți lucruri nedrepte din dragoste pentru Dumnezeu și să spuneți minciuni ca să-L apărați? Vreți să țineți cu El și să faceți pe apărătorii lui Dumnezeu? Dacă vă va cerceta El, va găsi bine oare? Sau vreți să-l înșelați cum înșelați pe un om? Nu, nu, Și el vă va o Dacă e nu lucrați decât părtinindu pe el. Nu vă înfricoșează măreția lui și nu cade groaza lui peste voi. Părerile voastre sunt păreri de cenușă. întăriturile voastre sunt întărituri de lut. Tăceți! Lăsați-mă, vreau să vorbesc! întâmplă mi să. Ce mi s-ar întâmpla? Îmi voi lua carne în minți și îmi voi pune viața în joc. Da, mă va ucide, n-am nimic de năvejduit, dar îmi voi apăra purtarea în fața lui. Chiar și lucrul acesta poate sluji la scăparea mea, căci un eleguit nu îndrăznește să vină înaintea lui. Ascultați. Ascultați cuvintele mele, luați aminte la cele ce voi spune. Iată-mă, sunt gata să ne apăr pricină, că știu că am dreptat. Are cineva ceva de spus împotriva mea? Atunci tac și vreau să mor. Nu mai două lucruri făni, și nu mă voi ascunde de fața ta. Trageți mâna de pe mine și nu mă mai turbura cu groaza ta. Apoi cheamă mă și voi răspunde, sau lasă-mă să vorbesc eu și răspundem tu. Câte fără de legi și păcate am făcut? Arată călcările de lege și păcatele mele. Pentru ce te ascunzi fața și mă ei de Vrei să lovești o frunză suflată de vânt? Vrei să urmărești un pai uscat? Pentru ce să mă lovești cu suferința mare și să mă pedefești pentru greșel din tinerețe? Pentru ce să-mi pui picioarele în butuci, să-mi toate mișcările, să pui hotar pașilor mei, când trupul meu cade în putrezire, ca o haină mâncată de molin? Cartea lui eu, capitolul 14 Omul născut din femeie are viață scurtă, dar plină de necasuri. Se naște și e tăiat ca o floare, fuge și piere ca o umbră. Și asupra lui ai tu ochiul deschis. Și pe mine mă tragi la judecată cu tine. Cum ar putea să iasă dintr-o ființă necurată un om curat? Nu poate să iasă niciunul. Dacă zilele lui sunt hotărâte, dacă i-a numărat lunile, dacă i-a însemnat hotarul pe care nu l va putea trece. Întoarceți măcar privirile de la El și dei regal să aibă măcar bucuria pe care o are simbriașul la sfârșitul zilei. Un copac și tot are nădejde, căci când este tăiat, o drăzlește din nou și iar de alăstat. Când i-a îmbătrânit rădăcina în pământ, când îi piere trunchiul în țărână, înverzește iarăși de mirosul apei și dă ramuri de parcă ar fi sădit din nou. Dar omul când moare, rămâne întins. Omul când de sufletul, unde mă destă? Cum pier apele din lacuri și cum seacă și se usucă râurile, așa se culcă și omul și nu se mai scoate. Cât vor fi cerurile, nu se mai deșteaptă și nu se mai scoală din somnul lui. Ah, de mai ascunde în locuința morților, de mai acoperi până îți va trece mânia și de mai rândui o vreme când îți vei aduce iarăși aminte de mine. Dacă omul odată mort ar putea să mai învieze, aș mai trage nădejde în tot timpul suferințelor mele, până mi se va schimba starea în care mă găsesc. Atunci mai chema și ți-aș răspunde, și ți-ar fi dor de făptura mâinilor tale. Dar astăzi, în numeri pașii, ai ochiul asupra păcatelor mele. Călcările mele de lege sunt pecetluite într-un mănânc și născocești fără de legi în sarcina mea. Cum se prăbușește muntele și piere, cum piere stânca din locul ei, cum este mâncată piatra de ape. Și cum este luat pământul de râu, așa nimicești tu de omul. Îl urmărești într și se duce. Îi schimonosești fața și apoi îi dai drumul. De ajung fiii lui la cinste, el nu știe nimic. De sunt înjosiți, habar n-are. Numai pentru el simte durere în trupul lui, numai pentru el simte întristare în sufletul lui.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 În sânul lui coace roade care îl înșală. Cartea lui eu, capitolul 16. Eu a luat cuvântul și a zis, astfel de lucruri am auzit eu des. Voi toți sunteți niște mângâietori supărăcioși. Când se vor sfârși aceste vorbe în vânt și pentru ce atâta supărare în răspunsurile tale? Ca voi aș vorbi eu de a țin locul meu. V-aș copleși cu vorbe, aș da din cap la voi, v-aș mângâia cu gura și aș mișca din buze ca să vă ușurez durerea? Dacă vorbesc, durerea nu mi s-aline, iar dacă ta, cu ce se micșorează? Dar acum, vai, el m-a stors de puteri, mi-ai pustit toată casa. M-ai apucat ca pe un vinovat. Dovadă slăbiciunea mea care se ridică și mă învinuie în față. Mă sfârșie și mă urmărește în mânia lui. Scrâșnește din dinți împotriva mea, mă lovește și mă sprepunge cu privirea lui. Ei deschid gura să mă mănânce, mă ocărăsc și mă bat peste obraj, Se înverșunează cu toții după mine. Dumnezeu mă lasă la bunul plac al celor nelegiuit și mă aruncă în mâinile celor răi. Eram liniștit și m-a scuturat, m-a apucat de ceafă și m-a zdrobit, a tras asupra mea ca într-o țintă. Sărgetile lui mă înconjoară de toate părțile, îmi pungere rărunchii fără milă, îmi varsă fierea pe pământ, mă frânge bucăți, bucăți, se aruncă asupra mea ca un război. Mi-am cusut un sac de piere și ne am prăvălit capul în tărâni. Plânsul mi-a roșit fața și umbra morții este pe pliapele mele. Totuși, n-am făcut nicio nelejuire și rugăciunea mea totdeauna a fost curată. Pământule, nu mi acoperi sângele și vaietele mele să n-aibă margini. Chiar acum martorul meu este în cer, apărătorul meu este în locurile înalte. Prietenii mei râd de mine, dar eu mă rog lui Dumnezeu cu lacrim, să facă dreptate omului înainte lui Dumnezeu și fiului omului împotriva prietenilor lui. Căci numărul anilor mei se apropie de sfârșit. Și mă voi duce pe o cărare de unde nu mă voi mai întoarce. Cartea lui Io, capitolul 17 Mi se pierde suflarea, mi se sting zile, mă așteaptă mormântul. Sunt înconjurat de bazjocoritor și ochiul meu trebuie să privească spre ocările lor. Pune-te singur loc pentru mine înaintea ta. Altfel, cine ar putea răspunde pentru mine? Căci le-ai încuiat inima în fața priceperii, de aceea nu-i vei lăsa să diruie. Cine dă pe prieten să fie prădat, copiilor aceluia li se vor topi ochii. M-a făcut de basmul oamenilor și ca unul pe care îl scui prin față. Ochiul mi se întunecă de durere, toate mădularele mele sunt ca o umbră. Oamenii fără prihană sunt înmărmuriți de aceasta și cel nevinovat se răscoală împotriva celui nelegiuit. Cel fără prihană rămâne totuși tare pe calea lui, cel cu mâinile curate se întărește tot mai mult. Dar voi toți, întoarceți-vă, veniți iarăși cu cuvântările voastre și vă voi arăta că între voi niciunul nu e înțeles. Ce? Mi s-au dus vilele, mi s-au nimicit planurile, planurile acelea făcute cu atâta iubire în inima mea. Și ei mai spun că noaptea este zi, că se apropie lumina când întunericul a și venit. Când locuința morților o aștept ca locuință, când în întuneric când voi înălța culcușul, când strig gropii, tu ești tatăl meu și viermilor, voi sunteți mama și sora mea. Unde mai este atunci nădejdea mea? Și cine mai poate vedea nădejdea mea? Ea se va pogori cu mine la porțile locuinței morților. Când vom merge împreună să ne odihnim în țărâne. Cartea lui eu capitolul 18 Biodat din Suah a luat cuvântul și a zis, Când vei pune capăt acestor cuvântări? Vinoți în minte și apoi vom vorbi. Pentru ce ne socoți atât de dobitoci? Pentru ce ne privești ca pe niște vite? Oare pentru tine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 Aceasta este soarta celui ce nu cunoaște pe Dumnezeu. Cartea lui Iov Capitolul 19 Iov a luat cuvântul și a zis, Până când îmi veți întrista sufletul și mă veți zrobi cu cuvântările voastre, iată că de zece ori m-ați bagiocorit, nu vă este rușine să vă purtați așa. Dacă am păcătuit cu adevărat, numai eu sunt răspunzător de aceasta. Credeți că mă puteți lua de sus? Credeți că mi-ați dovedit că sunt vinovat? Atunci să știți că Dumnezeu mă urmărește și mă învelește cu lațul lui. Iată, tip de silnicie și nimeni nu răspunde, cer dreptate și dreptate nu este. Mi-a tăiat orice ieșire și nu pot trece, a răspândit întuneric pe cărările mele. M-a despoiat de slava mea, mi-a luat cu cununa de pe cap, m-a zdrobit din toate părțile și pierd, mi-a smuls nedej de acape un copac. S-a aprins de mânie împotriva mea, s-a purtat cu mine ca și cu un vreșmar. Oștile lui au pornit deodată înainte, și-au croit drum până la mine și au tăbărât în jurul cortului meu. A depărtat pe sții mei de la mine și prietenii mei. S-au înstrăinat de mine. Rudele mele m-au părăsit și cei mai de aproape ai mei m-au uitat. Casnicii mei și slugile mele mă privesc ca pe un străin. În ochii lor sunt un necunoscut. Chem pe robul meu și nu răspunde. Îl rog cu gura mea și degeaba. Suflarea mea a ajuns nesuferite nevestei mele și duhoarea mea a ajuns nesuferite fiilor mamei mele până și copiii mă disprețuiesc. Dacă mă scol, ei mă ocăresc. Aceea în care mă încredeam mă uresc. Aceea pe care o iubeam s-au întors împotriva mea. Oasele mi se țin de piele și de carne. Nu mi-a mai rămas decât pielea de pe din. Fie-vă milă! Fie-vă milă de mine, prietenii mei, căci mâna lui Dumnezeu m-a lovit. De ce mă urmăriți ca Dumnezeu? Și nu vă mai săturați de carnea mea. Oh, aș vrea ca vorbele mele să fie scrise, să fie scrise într-o carte. Aș vrea să fie săpate cu un priboi de fier și cu plumb în stâncă pe vecie. Dar știu că răscumpărătorul meu este viu și că se va ridica la urmă pe pământ. Chiar dacă mi se va nimici pielea și chiar dacă nu voi mai avea carne, voi vedea totuși pe Dumnezeu. Îl voi vedea și îmi va fi binevoitor. Ochii mei îl vor vedea și nu ai altuia. Sufletul meu tânjește de dorul acesta în lăuntrul meu. Atunci vezi, zice, pentru cel urmăream noi, căci dreptatea pricinii mele va fi cunoscută.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 Va pieri ca o vedenie de noapte. Ochiul care îl privea nu-l va mai privi, locul în care locuia nu-l va mai zări. Peste fiul lui vor năvăli cei săraci și mâinile lui vor da înapoi ce a răpit cu tila. Oasele lui pline de vlaga tinereții își vor avea culcușul cu el în țărână. Dulce era răul în gura lui, îl ascundea sub limbă, îl mesteca într-una și nu-l lăsa.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 când numărul lunilor i s-a împlinit. Oare pe Dumnezeu îl vom învăța minte, pe El care cărmuiește duhurile cerești? Unul moare în mijlocul propășirii, păcii și fericirii, cu coapsele încărcate de grăsime și măduva oaselor plină de sup. Altul moare cu amărăciunea în suflet, fără să se fi bucurat de vreo fericire, și amândoi adorm în tărână. Amândoi sunt mâncați de viermi. Știu eu bine care sunt gândurile voastre, ce judecăți nedrepte rostită supra mea. Voi ziceți, unde este casa Păsătorului? unde este cortul în care locuiau nelegiuiții? Dar ce? N-ați întrebat pe călători și nu știți ce istorii să știei, cum în ziua nenorocirii cel rău este cruțat și în ziua mâniei el scapă. Cine îl muștră în față pentru purtarea lui? Cine îi răsplătește tot ce a făcut? Este dus la groapă și îi se pune o strajă la mormânt. Bulgarii din vale îi sunt mai ușori, căci toți oamenii merg după el și o mulțime îi merge înainte. Pentru ce de-a dați de șerte? Ce mai rămâne din răspunsurile voastre decât viclenie? Cartea lui Iov Capitolul 22 Elifas din Teman a luat cuvântul și a zis, Poate un om să aducă vreun folos lui Dumnezeu? Nu. Și înțeleptul nu își folosește decât lui. Dacă ești fără prihană, are cel puternic vreun folos? Și dacă trăiești fără vine, ce va câștiga el? Pentru evlazia ta te pedepsește pe el oare și intră la judecate cu tine. Nu-i mare răutatea ta și fără de legile tale fără număr. Luai fără pricină zăloage de la frații tăi, lăsai fără haine pe cei goi. Nu dădeai apă omului însetat, nu voiai să dai pâine omului slământ. Țara era a ta, fiindcă erai mai tare. Te așezai în ea fiindcă erai cu vază. Dădeai afară pe văduve cu mâinile goale și brațele orfanilor le frângeai. Pentru aceea ești înconjurat de curse. Și te-a pucat groaza dintr-o dată. Nu vezi dar acest întuneric, aceste ape multe care te năpădesc? Nu este Dumnezeu sus în ceruri? Privește vârful stelelor ce înalt este. Și tu zici, ce știe Dumnezeu? Poate să judece el prin întunericul de nori? Îl împăsoară norii, nu vede nimic, bolta cerească abia dacă o străbate. Ce? Vrei să apuci pe calea străveche pe care au urmat-o cei nelegiuiti, care au fost luați înainte de vreme și au ținut cât ține un pârâu care se scurge? Ei ziceau lui Dumnezeu, pleacă de la noi, ce ne poate face cel atotputernic? Și totuși Dumnezeu le-a umplut casele de bunătăți. Departe de mine sfatul celor răi. Cei fără prihană vor fi martori ai căderii lor și se vor bucura. Cel nevinovat va râde de ei și va zice, iată-te potrivnicii noștri nimiciți, iată-le bogățiile arse de foc. Împrietenește-te dar cu Dumnezeu și vei avea pace. Te vei bucura astfel iarăși de fericire. Primește învățătură din gura lui și pune-ți la inimă cuvintele lui. Vei fi așezat iarăși la locul tău dacă te vei întoarce la tot puternic. Dacă depărtezi fără de lege din cortul tău, aruncă dar aurul în sărână, aruncă aurul din ofir în prundul pâraie. și atunci cel puternic va fi aurul tău, argintul tău, bogăția ta, atunci tot puternic va fi desfătarea ta și îți vei ridica fața spre Dumnezeu, îl vei ruga și te va asculta și îți vei putea împlini juruințele. Pe ce vei pune mâna îți va izputi, pe cărările tale va străluci lumină. Vină smerirea, tu te vei ruga pentru ridicarea ta. Dumnezeu ajută pe cel cu ochii plecați. El va izbăvi chiar și pe cel vinovat, care își va datorea scăparea curăției mâinilor tale. Cartea lui Eu, Capitolul 23 Eu a luat cuvântul și a zis,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 Și când mă gândesc la lucrul acesta, mă tem de el. Dumnezeu mi-a tăiat inima. Cel Atotputernic m-a umplut de groată, căci nu întunericul durerii mele mă nimicește, nici negura în care sunt înfășurat. Cartea lui Eu. Capitolul 24. Pentru ce nu păzește cel Atotputernic vremurile de judecată? Și de ce nu văd cei ce-l cunosc zilele lui de pedeapsă? Sunt unii care mută votarele, fură turmele și le fac. Iau măgarul orfanului, iau zălog vaca văduvei, îmbrâncesc din drum pe cei lițiți, țilesc pe toți nenorociții din țară să se ascundă. Și aceștia, ca măgarii sălbatici din pustie, ies dimineața la lucru să caute hrană și în pustie trebuie să caute pâinea pentru copiii lor. nu trețul care a mai rămas pe câmp. Culeg ciorchinele rămase pe urma culegătorilor în via celui nelegiuit. Îi apucă noaptea numezeală, fără îmbrăcăminte, fără învelitoare împotriva frigului. Îi pătrunde ploaia munților și, neavând alta de post, se gemuiesc lângă stâng. Aceia smulg pe orfan de la tâță, iau zălog tot ce are săracul. Și săracii umblă goi de tot, fără îmbrăcăminte, strâng znopii și slămâng. În grădinile nelegiuitului ei fac un de lemn, calcă teascul și le este sete. cetet se aud vaetele celor ce mor, sufletul celor răniți strigă. Și Dumnezeu nu ia seama la aceste nișelii. Alții sunt vreșmași ai luminii, nu cunosc căile ei, nu umblă pe cărările ei. Ucigașul se scoală în revărsatul zorilor, ucide pe cel sărac și lipsit, și noaptea pură. Ochiul curvarului gândește amurgul. Nimeni nu mă va vedea, zice el, și își pune o măcrană pe față. Noaptea sparg capele, ziua stau închiși, se tem de lumină, pentru ei dimineața este umbra morții și când o văd, simt toate spaimele morții. Dar neleguitul alunecă ușor pe fața apelor, pe pământ n decât o parte blestemată și niciodată n pe drumul celor vii. Cum sorb seceta și căldura apele zăpezii, așa înghite locuința morților pe cei ce păcătuiesc. Pântecele mamei îl uită, viermii se o spătează cu el, nimeni nu-și mai aduce aminte de el. Nelegiuitul este sfărâmat ca un copac, el care pradă pe femeia, stearpă și fără copii, el care nu face niciun bine văduvei. Și totuși, Dumnezeu, prin puterea lui, lungește zilele celor stâlnici și iată-i în picioare când nu mai trăgeau nădejde de viață. El le dă liniște și încredere, are privirile îndreptate spre căile lor, s-au ridicat și, într-o clipă, nu mai sunt. Cad, mor ca toți oamenii, sunt tăiați ca spicele coapte. Nu este așa. Cine mă va dovedi de minciună? Cine îmi va nimici cuvintele mele?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 Și se înspăimântă la amenințarea lui. Prin puterea lui turbure marea, prin priceperea lui îi sparmă furia. Suflarea lui însemnează cerul, mâna lui strepunge șarpele fugar. Și acestea sunt doar marginile căilor tale și numai adierea lor ușoară ajunge până la noi. Dar tunetul lucrărilor lui puternice, cine îl va auzi? Cartea lui Eu.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 și cercetam pricina celui necunoscut. Rupeam falca celui nedrept și smulgeam pradă din din. Atunci ziceam, în cuibul meu voi muri, zilele mele vor fi multe ca nisipuri. Apa va pătrunde în rădăcinile mele, roa va sta toată noaptea pe ramurile mele. Slava mea va înverzi mea încetat și arcul va în va în mână. Oamenii mă ascultau și așteptau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 ca un mânghietor lângă niște tristat. Cartea lui Iov. Capitolul 30 Și acum am ajuns de râsul celor mai tineri decât mine, pe ai căror părinți nu-i socoteam vrednici să-i pun printre câinii turmei mele. Dar la ce mi ar fi folosit puterea mâinilor lor când ei nu erau în stare să ajungă la bătrânețe? Frijit de sărăcie și foame, Fug în locuri uscate de multe vreme părăsite și pustii. Smulg ierburile sărbatice de lângă copăcei și n-au ca pâine decât rădăcina de buxau. Sunt izgoniți din locul oamenilor, strigă lumea după ei ca după niște hoți. Locuiesc în văi îngrozitoare, în peșterile pământului și în stânți, urlă printre stufișuri și se adună sub Mărăcin. Finte mârșave și sunt izgonit din țară și acum astfel de oameni mă pun în cântecele lor, am ajuns pe bagiocurile lor. Mă urăsc, mă ocolez, mă pe în față, nu se mai spiesc și mă înjosesc, nu mai au niciun frâu înaintea mea. și aceștia se scoală la dreapta mea și îmi împing picioarele și își croiesc cărării împotriva mea ca să mă piardă. Îmi nimicesc și lucrează ca să mă prăpădească, ei cărora nimeni nu le-ar veni în ajutor. Ca printr-o largă spărtură străbat spre mine, se năpustesc sub pognetul de rămăturilor. Mă apucă groaza, slava mi este spulberată ca de vânt, ca un nor a trecut fericirea mea. Și acum mi se topește sufletul în mine și m-au apucat zilele suferinței. Noaptea mă pătrunde și-mi smulge oasele, durerea care mă roade nu încetează. De tăria suferinței, haina și pierde fața, mi se lipește de trup ca o cămașă. Dumnezeu m-a aruncat în noroi și am ajuns ca tărâna și cenușa. Strig către tine și nu-mi răspund, stau în picioare și nu mă vezi, ești fără milă împotriva mea, lupti împotriva mea cu tăria mâinii tale. Mă ridici, îmi dai drumul pe vânt și mă nimicești cu susarea furtunii, căci știu că mă duci la moarte în locul unde se întâlnesc toți cei vii. Dar cel ce se prăbușește nu-și întinde mâinile, cel în nenorocire nu cere ajutor. Nu plângeam eu pe cel amărât, n-avea inima mea milă de cel lipsit. Mă așteptam la fericire și când colo, nenorocirea a venit peste mine. Trăgeam nădejde de lumină și când colo a venit întunericul. Îmi fierb măruntaile fără încetare, m-au apucat zilele de durere. Umblu negrit, dar nu de soare, mă scol în plină adunare și strig ajutor. Am ajuns, prate cu șacalii, tovarăși cu struții. Pielea mi se negrește și cade, iar oasele îmi ard și se usucă. Arfa mea s-a prefăcut în instrument de jale și cavalul meu scoate sunete plângătoare. Cartea lui eu, Capitolul 31 făcuse un legământ cu ochii mei și nu mi-aș fi oprit privirile asupra unei fecioare. Dar ce soartă mea a păstrat Dumnezeu de sus! Ce moștenire mi-a trimis cel puternic din ceruri! Pieirea nu-i oare pentru cel rău! Și nenorocirea pentru cei ce fac fără de lege? N-a cunoscut Dumnezeu căile mele, nu mi-a numărat el toți pașii mei? Dacă am umblat cu minciună, de mi-a alergat piciorul după înșelăciune, să mă cântărească Dumnezeu în cumpărnă celor fără prihană și îmi va vedea neprihănirea. De mi s-a abătut pasul de pe calea cea dreaptă, de mi-a urmat inima ochii, de s-a lipit vreo întînăciune de mâinile mele. Atunci eu să seamăn și altul să secere și odraslele mele să fie desrădăcinate. Dacă mi-a fost amăgită inima de vreo femeie, dacă am pândit la ușa apropiului meu, atunci nevastă-mi-a să macine pentru altul și să necinstească alții. Căci aceasta ar fi fost o nelegiuire, o fără de lege vrednică să fie pedepsită de judecători. Un foc care mistuie până la nimicire și care mi-ar fi prăpădit toată bogăție. De a-și fi nesocotit dreptul slugii sau slujnicei mele când se certau cu mine, ce aș putea să fac când se ridică Dumnezeu? Ce aș putea răspunde când pedepsește El? Cel ce m-a făcut pe mine în pântecele mamei mele nu l-a făcut și pe El. Oare nu ne-a întocmit același Dumnezeu în pântecele mamei? Dacă n-am dat săracilor ce-mi cereau, dacă am făcut să se topească de plâns ochii văduvei, dacă mi-am mâncat singur pâinea fără ca orfanul să-și fi avut și el partea lui din ea, eu, care în tinerețe l-am crescut ca un tată, eu care de la naștere am sprijinit pe văduvă. Dacă am văzut pe cel nenorocit ducând lipsă de haine, pe cel lipsit neavând învălitoare, fără ca inima lui să mă fi binecuvântat. Fără să fi fost încălzit de lânăaniei în mieilor mei. Dacă am ridicat mâna împotriva orfanului, pentru că mă simțeam sprijinit de judecător, atunci să mi se dezlipească umărul de la închietură, să-mi cadă brațul și să se sfărâme. Căci mă temeam de pe lui Dumnezeu și nu puteam lucra astfel din pricina mărăției lui. Dacă mi-am pus încrederea în aur, dacă am zis aurului, Tu ești nădejdea mea, dacă m-am îngânfat de mărimea averilor mele, de mulțimea bogățiilor pe care le dobândisem, dacă am privit soarele când strălucea, luna când înainta măreață, dacă mi s-a lăsat amăgită inima în taină, dacă le-am aruncat sărutări, ducându-mă mână la gură. Și aceasta este tot o fără de lege care trebuie pedepsită de judecător, căci fi lepădat de Dumnezeul cel de sus. Dacă m-am bucurat de nenorocirea vrășmașului meu, dacă am sărit de bucurie când l-a atins nenorocirea, eu, care n-am dat voie limbii mele să păcătuiască, să-i ceară moartea cu blestem. Dacă nu ziceau oamenii din cortul meu, unde este cel ce nu s-a săturat din carnea lui? Dacă petrecea străinul noapte afară, dacă nu mi-aș fi deschis ușa să intre călătorul, dacă mi-am ascuns fără de legile ca oamenii și mi-am închis nelegiurile în stân, pentru că mă temem de mulțime, pentru că mă tăneam de disprețul familiilor, ținându-mă de o parte și necutezând să-mi pragul. O, oh, de a-și găsi pe cineva să mă asculte. Iată apărarea mea, iscălită de mine, să-mi răspundă cel la tot puternic. Cine-mi va da plângerea iscălită de potrivnicul meu? Ca să-i port scrisoarea pe umăr, să o leg de frunta mea ca o cunună. Să-i dau socoteală de toți pașii mei, să mă apropii de el ca un domn. Dacă pământul meu strigă împotriva mea, și dacă brațele lui varsă lacrimi, dacă i-am mâncat roada fără să o fi plătit, și dacă am întristat sufletul vechilor lui stăpân. atunci să crească spin din el în loc de greu și neghină în loc de or. Sfârșitul cuvintelor lui Io. Cartea lui eu.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 Eu îmi ziceam să vorbească bătrâneța, marele număr de ani să învețe pe alți înțelepciune. Dar de fapt în om, Duhul, suflarea celui atotputernic de pricepere, nu vârsta aduce înțelepciunea, nu bătrâneța te face în stare să judeci. Iată de ce zic, ascultați-mă, îmi voi spune și eu părerea. Am așteptat sfârșitul cuvântărilor voastre, v-am urmărit dovezile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 Iată, deschid gura și mi se mișcă limba în cerul gurii. Cu curăție de inimă voi vorbi, buzele mele vor spune adevărul curat. Duhul lui Dumnezeu m-a făcut și suflarea celui tot puternic dă viață. Dacă poți, răspunde apără-ți gata. Înaintea lui Dumnezeu eu sunt semenul tău și eu ca și tine am fost făcut din noroi. Astfel frica de mine nu te va turbura și greutatea mea nu te va copleși. Dar tu ai spus în auzul meu și am auzit sunetul cuvintelor tale. Sunt curat, sunt fără păcat, sunt fără prihană, nu este fără de lege în mine. Și Dumnezeu caută pricină de ură împotriva mea, mă socotește vrăjmaș al lui. Împune picioarele în butuci, împândește toate mișcările. Îți voi răspunde că aici n-ai dreptate, căci Dumnezeu este mai mare decât omul. Vrei dar să te cerți cu El pentru că nu dă socoteală fiecăruia de faptele Lui? Dumnezeu vorbește însă când într-un fel, când într-altul, dar omul nu ia aseamă. El vorbește prin visuri, prin vedenii de noapte, când oamenii sunt cufundați într-un somn adânc, când dorm în patul lor. Atunci El le dă înștiințări. Și le întipărește învățăturile lui ca să abată pe om de la rău și să-l ferească de mândrie, ca să-i păzească sufletul de groapă și viața de loviturile săbiei. Și prin durere este mustrat omul în culcușul lui când o luptă necurmată îi frământă oasele. Atunci îi este greasă de pâine, chiar și de bucatele cele mai alese. Carnea îi se prepădește și piere, oasele care nu îi se vedeau rămân goale. Sufletul îi se apropie de groapă și viața de vestitorii morții. Dar dacă se găsește un înger mijlocitor pentru el, unul din miile acelea care vestesc omului cale pe care trebuie să o urmeze, Dumnezeu se îndură de el și zice îngerului, izbăvește-l, ca să nu se pogoare în groapă. Am găsit un pret de răscumpărare pentru el. Și atunci carnea lui se face mai fragedă ca în copilărie. Se întoarce la zilele tinereții lui, se roagă lui Dumnezeu și Dumnezeu este binevoitor, îl lasă să-i vadă fața cu bucurie și îi dă înapoi nevinovăția. Atunci el cântă înaintea oamenilor și zice, am păcătuit, am călcat dreptatea și n-am fost pedepsit după faptele mele. Dumnezeu mi-a izbăvit sufletul ca să nu intre în groapă și viața mea vede lumină. Iată, acestea le face Dumnezeu de două ori, de trei ori omului, ca să-l ridice din groapă, ca să-l lumineze cu lumina celor vii. Ia aminte, eu și ascultă-mă, taci și voi vorbi. Dacă ai ceva de spus, răspunde-mi, vorbește, căci aș vrea să-ți dau dreptate. Dacă n-ai nimic de zis, ascultă-mă, taci și te voi învăța înțelepciunea. Cartea lui eu. capitolul 34 Elihu a luat din nou cuvântul și a zis: Ascultați înțelepților cuvintele mele, luați aminte la mine, pricepuților. căci deci ți urechea deosebește cuvintele, cum gustă cerul gurii bucate. Să alegem ce este drept, să vedem între noi ce este bun. Io a zis: Sunt nevinovat și Dumnezeu nu vrea să-mi dea dreptate. Am dreptate și trec drept mincinos. Rana mea este jalnică și sunt fără păcat.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 îi lovește ca pe niște nelegiuit în fața tuturor. Abătându-se de la el și părăsim toate căile lui, ei au făcut să se înalțe la Dumnezeu strigătul săracului, i-au îndreptat luarea aminte la strigătul celui nenorocit. Dacă dă el pace, cine poate să o turbure? Dacă își ascunde el fața, cine poate să-l vadă? La fel se poartă fie cu un copor, fie cu un om, pentru că nelegiuitul.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 Și când păcatele ți se înmulțesc, ce-i faci lui? Dacă ești drept, ce-i dai lui? Ce primește el din mâna ta? Răutatea ta nu poate vătema decât semenului tău. Dreptatea ta nu folosește decât lui omului. Oamenii strigă împotriva mulțimei apăsătorilor, se plâng de silnicia multora, dar niciunul nu zice, Unde este Dumnezeu făcătorul meu, care ne insuflă când pierde veselie noaptea? care ne învață mai mult decât pe dobitoacele pământului și ne dă mai multă pricepere decât păsărilor cerului. Să tot strige ei atunci căci Dumnezeu nu răspunde, din pricina mândriei celor răi. Degeaba strigă căci Dumnezeu n-ascultă, tot puternic nu ia aminte. Măcar că zici că nu-l vezi, totuși pricina ta este înaintea lui. Așteaptă-l. Dar pentru că mânia lui nu pedepsește încă, nu înseamnă că puțin pasă de nelegiuire. Așa că eu își deschide gura degeaba și spune o mulțime de vorbe fără rost. Cartea lui Iov, capitolul 36 Elihu a urmat și a zis, Așteaptă puțin și voi urma, căci mai am încă de vorbit pentru Dumnezeu. Îmi voi lua temeiurile de departe și voi dovedi dreptatea ziditorului meu." Fii încredințat, mântările mele nu sunt niciun, ci aia face cu un om cu simțiminte curate. Dumnezeu este puternic, dar nu le-a pe nimeni și este puternic prin tăria priceperii lui. El nu lasă pe cel rău să trăiască și face dreptate celui nenorocit. Nu-și întoarce ochii deasupra celor fără prihană și îi pune pe scaunul de domnie cu împărații. Îi așează pentru totdeauna ca să domnească. Se întâmplă să cadă în lanțuri și să fie prinși în legăturile nenorocirii? Le pune înainte faptele lor, fără de legile lor, mândrielor. Îi înștiințează ca să se îndrepte, îi îndeamnă să se întoarcă de la nelegiuire. Dacă ascultă și te supun, își sfârșesc zilele în fericire și ani în bucurie. Dacă n-ascultă, pieruciște sabie, mor în orbirea lor. Nelegiuiții se mânie, nu strigă către Dumnezeu când îi lănțuie, își pierd viața în tinerețe, mor ca cei desfrânati. Dar Dumnezeu scapă pe cel nenorocit prin nenorocirea lui și prin suferință îl înștiințează. Și pe tine te va scoate din strâmtoare, ca să te pună la loc larg, în slobozenie de plină, și masa ta va fi încărcată cu bucate gustoase. Dar dacă îți aperi pricina ca un nelegiuit, Pedeapsa este nedezlipită de pricina ta. Supărarea să nu te împingă la bazăcure și mărinea prețului răscumpărării să nu te ducă în rătăcire. Oare ar ajunge strigătele tale să te scoată din necaz și chiar toate puterile pe care le-ai putea desfășura? Nu suspina după noapte care ia popoarele din locul lor. Ferește-te să faci rău, căci suferința te îndeamnă la rău. Dumnezeu este mare în puterea Lui. Cine ar putea să învețe pe alții ca El? Cine îi cere socoteală de căile Lui? Și cine îndrăznește să-i spună, faci rău? Nu uita să-L faptele Lui, pe care toți oamenii trebuie să le mărească. Orice om le privește, fiecare moritor le vede de departe. Iată ce mare e Dumnezeu, dar noi nu-L putem pricepe. Numărul anilor Lui nimeni nu-L a pătruns. Că el trage la el picăturile de apă, le preface naburi și de ploaie, pe care nori o sprecoară și o picură peste mulține oamenilor. Și cine poate pricepe ruperea norului și bubuitul cortului său? Iată, el își întinde lumina în jurul lui și acoperea dâncinile mării. Prin aceste mijloace el judecă popoarele și dă belșug de hrană. Ia fulgerul în mână și la aruncă asupra potrismicilor lui. Dă de veste că e de față printr-un bubuit, și până și turmele îi simt apropierea. Cartea lui Eu, capitolul 37. La auzul acestor lucruri, îmi inima de tot și sare din locul ei. Ascultați! Ascultați frăznetul tunetului său, bubuitul care iese din gura lui. Îl rostovolește pe toată întinderea cerurilor și fulgerul lui luminează până la marginile pământului. Apoi se aude un bubuit, tune cu glasul lui măreț și nu mai oprește fulgerul de îndată ce răsună glasul lui. Dumnezeu tune cu glasul lui în chip minunat. Face lucruri mari pe care noi nu le înțelegem. El zice o cazi pe pământ. Zice același lucru ploii, chiar și celor mai puternice ploi. Pecetluiește mâna tuturor oamenilor, pentru ca toți să se recunoască de făpturile lui. Fiera sălbatică se trage într-o peșteră și se culcă în vizuina ei. Vijălia vine de la miez zi și frigul din vânturile de la miază noapte. Dumnezeu prin suflarea lui face gheața și micșorează locul apelor mari. Încarcă norii cu aburi. Și îi risipește scânteietop. Mișcarea lor se îndreaptă după planurile lui, pentru împlinirea a tot ce le poruncește el pe fața pământului locuit. Îi face să pară ca o nuia cu care lovește pământul, sau ca un semn al dragostei lui. Iovia aminte la aceste lucruri, privește liniștit minunile lui Dumnezeu. Știi cum cârmuiește Dumnezeu norii și cum face să strălucească din ei fulgerul său? Înțelegi tu plutirea norilor, minunile acelui a cărui știință este desăvârșită? Știi pentru ce ți se încălzesc mintele când se odihnește pământul de vântul de zi? Poți tu să întinzi cerurile ca el tar ca o oglindă turnată? Arată-ne ce trebuie să-i spunem, căci suntem prea neștiutori ca să-i putem vorbi. Cine-i va da de veste că îi voi vorbi? Dar care este omul care își dorește pierderea? Acum, pirește, nu putem vedea lumina soarelui care strălucește în dosul norilor, dar va trece un vânt și îl va curăți. De la în noapte ne vine aurora și ce înfricoșată este măreția care înconjoară pe Dumnezeu. Pe cel atât puternic nu-l putem ajunge, căci este mare în tărie. Dar dreptul și dreptatea de plină, el nu le frânge. De aceea oamenii trebuie să se teamă de el. El nu își îndreaptă privirile spre cei ce se cred înțelepți. Cartea lui Iov, capitolul 38. Domnul a răspuns lui Iov din mijlocul furtunii și a zis: Cine este cel ce îmi întunecă planurile prin cuvântări fără pricepere? Încingeți mijlocul ca un viteaz, ca eu să te întreb și tu să mă înveți. Unde erai tu când am întemeiat pământul? Spune dacă ai pricepere. Cine i-au hotărât măsurile, știi? Sau cine a întins frânghia de măsurat peste el? Pe ce sunt sprijinite temeliile lui? Sau cine i-a pus piatra din capul unghiului? Atunci când stelele dimineții zbucneau în cântări de bucurie și când toți fiii lui Dumnezeu scoteau strigete de veselie. Cine a închis marea cu porți când s-a aruncat din pântecele mamei ei? Când i-am făcut haina din nori și scutece din întuneric, când i-am pus hotar și când i-am pus zăvoare și porți, când am zis, Până aici să vii, să nu treci mai departe, aici să ți se oprească mândria valurilor tale. De când ești, ai poruncitul dimineței, ai arătat zorilor locul lor ca să apuce capetele pământului și să scuture pe cei răi de pe el, ca pământul să se schimbe ca lutul pe care se pune o pecete și toate lucrurile să se arate îmbrăcate ca în haina lor adevărată, pentru ca cei răi să fie lipsiți de lumina lor, și brațul care se ridică să fie zdrobit. Ai pătruns tu până la izvoarele mării sau te-ai plimbat tu prin fundurile adâncului? Și s-au deschis porțile morții sau ai văzut tu porțile umbrei morții? Ai cuprins tu cu privirea întinderea pământului? Vorbește dacă știi toate aceste lucruri. Unde este drumul care duce la locașul luminii? Și întunericul unde și are locuință? Poți să le urmărești până la votarul lor și să cunoști cărările locuinței lor? Știi și atunci erai născut și numărul zilelor tale este mare. Ai ajuns tu până la cămările zăpezii, ai văzut tu cămările grindinei, pe care le păstrezi pentru vremurile de strâmtoare, pentru zilele de război și de bătălie? Pe ce cale se împarte lumina și pe ce cale se împrăștie vântul de răsărit pe pământ? Cine a deschis un loc de scurgere ploii și a însemnat drumul fulgerului și al tunetului, pentru ca să cadă ploaia pe un pământ fără locuitori, pe un pustiu unde nu sunt oameni? Pentru ca să pe locurile pustii și uscate și ca să facă să încolțească și să răsară iarba? Are ploaia tată. Cine dă naștere picăturilor de rouă? Din al cui sunt, iese gheața, și cine naște promoroaca cerului? ca apele să se îngroașe ca o piatră și fața dâncului să se întărească. Poți să înnozi tu legăturile găinușei sau să dezlegi frânghiile Orionului? Tu faci să iasă la vremea lor semnele zodiacului și tu cărmuiești ursul mare cu puii lui? Cunoști tu legile cerului sau tu îi orânduiești stăpânirea pe pământ? Îți înaţi tu glasul până la nori ca să chem să te acopere râuri de ape? Poți tu să arunci fulgerile ca să plece? Îți zic ele, iată-ne! Cine a pus înțelepciunea în negura norilor sau cine a dat pricepere întocnirii văzduhului? Cine poate să numere norii cu înțelepciune? Și să verse burdufurile cerurilor, pentru ca să înceapă pulberea să facă noroi și bulgarii de pământ să se lipească împreună. Tu izgonești prada pentru leoaică și tu podolești foamea puilor de lei, când stau chemuiți în vizuina lor, când stau la pândă în culcușul lor. Cine pregătește corbului hrana când puii lui strigă spre Dumnezeu, când umblă rătăcit și flămând. Cartea lui eu. Capitolul 39 Știi tu când își fac caprele sălbatice pui? Vezi tu pe cerboaice când fată? Nu meri tu lunile în care sunt însărcinate și cunoști tu vremea când nasc? Ele se pleacă fată pui și scapă iute de durerile lor. Pui lor prin zlagă și cresc sub cerul Slobod, pleacă și nu se mai întorc la ele. Cine a lăsat slobod măgarul sălbatic, izbăvindu-l de orice legătură? I-am dat ca locuințe pustiul și pământul sărac ca locaș. El râde de zarva cetăților și n de strigătele stăpânului care îl mână. Străbate munții ca să-și găsească hrana și umble după tot ce este verde. Vrea bivolul sălbatic să fie în slujba ta și stă el noaptea la ieslea ta? Îl poți lega tu cu o funie ca să tragă o brazdă, merge el după tine ca să grăpeze bulgării din voi? Te încrezi tu în El pentru că puterea lui este mare și îlași tu grijă lucrărilor tale? Te lași tu pe El pentru că ratul rodurilor tale ca să le strângă în aria ta? Aripa struțului bate cu veselie de ai zice că este aripa și penișul berzii. Dar struțoaica. Își încredințează pământul lui oule și le lasă să se încălzească în nisip. Ia uite că piciorul le poate strivi, că o fiară de câmp le poate călca în picioare. Este aspre cu puii săi, de parcă nici n-ar fi al ei, că s-a trudit degeaba, nu-i pasă nici de cum, căci Dumnezeu nu i-a dat înțelepciune și nu i-a făcut parte de pricepere. Când se scoală și pornește, râde de cal și de călărețul lui. Tu dai putere calului și îmbraci gritul cu o coamă ce fâlfâie? tu îl faci să seară călăcusta. Nechezatul lui puternic răspândește groază, scurmă pământul și mândru de puterea lui se aruncă asupra celor înarmați. Își bate joc de frică, nu se teme și nu se dă înapoi dinaintea săbiei. Zângănește tolba cu săgeți pe el, sulița și lancia strălucesc, fierbe de aprindere, mănâncă pământul, N-are când răsune trâmbița. La sunetul trâmbiței parcă zice înainte, de departe miroase bătălia, glasul cade tunetai ai căpeteniilor și strigătele de luptă. Oare prin priceperea ta își ia uliul zborul și își întinde aripile mează zi? Oare din porunca ta se înalță vulturul și își așează cuibul pe înălțim? El locuiește în stânci. Acolo își are locuința, pe vârful dințat al stâncilor și pe vârful munților. De acolo descopere el prada și își cufundă privirile îndepărtare după ea. Puii lui îi beau sângele și acolo unde sunt hoituri, acolo și vulturul. Cartea lui Iov, capitolul 40 Domnul a vorbit lui Iov și a zis, Ești încredințat acum tu, care vorbești împotriva celui atotputernic. Tu, care mustri pe Dumnezeu, mai ai un răspuns de dat. Eu v a răspuns domnului și a zis, Iată, eu sunt prea mic, ce să-ți răspund? Îmi pun mâna la gură. Am vorbit odată și nu voi mai răspunde de două ori și nu voi mai adăuga nimic. Domnul a răspuns lui Iov din mijlocul furtunii și a zis: Încingeți mijlocul ca un viteaz, ca eu să te întreb și tu să mă înveți. Vrei să nimicești până și dreptatea mea și să mă osândești ca să scoți dreptatea? Ai tu un braț ca lui Dumnezeu și un glas de tunet ca lui? Împodobește-te cu măreție și mărime! îmbracă te cu strălucire și cu slavă! varsă valurile mâniei tale! Și doboare cu o privire pe cei trufași. Smerește cu o privire pe cei trufași, zdrobește pe loc pe cei răi, ascunde-i pe toți împreună în țărână, învelește-le fața în întuneric. Și atunci voi aduce și eu lauda puterii dreptei tale. uite te la ipopotamul căruia i-am dat viață ca și ție. El mănâncă iarbă ca boul. Uită-te ce tărie are în coapse și ce putere are în mușchii pânte celui său. Își e coada tare ca un cedru și vinele coapselor lui sunt întrețăsute. Oasele lui sunt ca niște țevi de aramă, mădularele lui sunt ca niște drugi de fier. El este cea mai mare dintre lucrările lui Dumnezeu, cel ce l-a făcut, l-a înzestrat cu o suliță. El își găsește Hana în munți, unde se joacă toate fiarele câmpului, se culcă sub lotus, în mijlocul trestilor și în Desișul lotusului îl acopere cu umbra lui, sălcile pe râului îl înconjoară. Dacă se întâmplă ca râul să iasă din matcă, el nu fuge. Chiar de s-ar năpusti Iordanul în gâtlejul lui, el ar rămâne liniștit. Crezi că îl poți prinde lovindu-l în față sau crezi că-i vei putea strepunge nasul cu ajutorul lațurilor? Cartea lui eu, Capitolul 41